זכריה, פרק א', בחודש השמיני, בשנת שתיים לדריווש, היה דבר ה' אל זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא לאמור. קצף ה' על אבותיכם קצף, ואמרת עליהם, כה אמר ה' צבאות, שובו אלי נאום ה' צבאות, ואשוב עליכם, אמר ה' צבאות, אל תהיוכא אבותיכם, אשר קראו עליהם הנביאים הראשונים למור כה אמר צבאות, שובו נא מדרכיכם הרעים, ומעלליכם הרעים, ולא שמעו, ולא הקשיבו אלי, נאום ה'. אבותיכם אייהם, והנביאים הלעולם יחיו, אך <אח> דברי וחוקי אשר ציוויתי את עבדי הנביאים הלא השיגו אבותיכם. וישובו ויאמרו כאשר זמם אדוני צבאות לעשות לנו כדרכנו וכמעללנו כן עשה איתנו. ביום עשרים וארבעה לשתי עשר חודש הוא חודש שבת בשנת שתיים לדריווש היה דבר אדוני אל זכריה בן ברכיה ובין עידו הנביא לאמור ראיתי הלילה והנה איש רוכב על סוס אדום והוא עומד בין ההדסים אשר בם ואחריו סוסים אדומים סירוקים ולבנים ואומר מה אלה אדוני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 ויאמר אלי המלאך הדובר בי, קרא לאמור. כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה, וקצף גדול אני קוצף על הגויים השאננים, אשר אני קצפתי מעט, והמה עזרו לרעה. לכן כה אמר אדוני,